O dia 24 de abril na história, 1792, o jovem engenheiro francês Claude Joseph Houguet começou a compor letra e música de a Amarcelies, que mais tarde tornou-se o hino nacional do país. 1970, em convenção nacional, o MDB elegeu a chapa de Ulisses Guimarães para dirigir o partido. 1980, uma tentativa de libertar os reféns na Embaixada Americana no Irã terminou com a morte de oito soldados americanos e nenhum refém libertado. 1990, o telescópio espacial Hubble foi lançado para o espaço. Esses são os fatos que fizeram o dia 24 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.